Mm-hmm. Yeah. En un món on governs assassinen estudiants que lluiten contra un estat mafiós com és el de la república terrorista de Mèxic. En un món on democràcies que no deixen votar els ciutadans com és l'estat espanyol. En un món on països com a Espanya eh, encara com decoren policies, en aquest cas del marroig, que estan cercats eh, per l'estat francès per delictes de tortura. En un món en el que vivim, on després d'anys amagant, intentant que ningú es donés compte, eh, la FDA, eh, que és l'administració que controla el menjar i les seves adulteracions als Estats Units, admet finalment que la carn de pollastre que es consumeix al seu país conté arsènic. En aquest món, o en països, com és d'aquí, com és de l'estat espanyol, s'utilitzen vaixells escòlegs, que són referents i estandards patriòtics, com és el xeix dels Juan Sebastián Elcano, per traficar endrolles per tot el món. Un xeix en exager 5 eh, detinguts. En un món on la presidenta, com no, de família franquista del Círculo de Empresarios Españoles, fa declaracions com que les dones han estat fèrtil, no interessen en el món laboral perquè apareixen i no són rentables per l'empresari. En un planeta com aquest, a bon eh, països com eh, el d'Espanyistan, famos Espanyistan de crisi, a eh, es eh, se construeixen vies ferroviàries, infraestructures per un tren d'alta velocitat, s'ha nomenat AVE i, a bon 22 anys després, no s'ha recuperat ni un terç dels pressuposts d'Estat. Un, una terra com la de Mallorca, on governs eh, que per eliminar plagues com la de la processionària eliminen part de la fauna, fumigant amb avionetes i helicòpters fins i tot a la població humana que hi resideix. En aquest món, a bones ciutats com la capital d'Espanya... Madrid, les guàrdies civils de baixa, eh, ben lliats, fan ús de armes reglamentàries disparant trets des de la finestra de xa seva, impactant totes les vivendes dels de veïnats dels de edificis coveindants. Ferratí. Un món on, on i com no, cada setmana ens despertem amb nous casos de corrupció que ens confirmen que aquest gran, que aquest gran muntatge de la democràcia està ben podrit. Sí, en aquest món, eh? allà on es s'estat des qual molts diuen que formant part Espanya, eh, que no sou no està preparat per combatre malties com la cèbola i don mirau per bon, la varen dur d'un altre país. Ai, en un món on la religió com la jueva que va intentar és eliminada sistemàticament pel nazisme, fa exactament el mateix amb els residents de les terres palestines que van veí. Sí, en aquest món, llavors, músics, com en Jordi Savall, que ha rebutjat el premi de reconeixement de l'estat, el premi de la música, que un estat ja ha menyspreat i mai ha reconegut i ajudat a la cultura. Un món on 12 premis novells de la Pau, demanen la fi de les tortures de la CIA, el seu responsable, també, <laughs> paradoxament, uh, un premi Nobel totalment immerescut com és Barack Obama, uh, Barack Obama, el president dels Estats Units. Sí, en aquest terrible món, on la cruel guerra, que sol és l'Orient Mitjà, eh, la qual ja està massacrant el gem al mes i combatiu poble curt. Un món i terres on advocats com Carlos Rey González, que representa eh, abanderats de la democràcia com és Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del Partit Popular de Catalunya, eh, quan ell, justament eh, junts amb 18 més, estan sent imputats i reclamats per la justícia argentina pels crims del franquisme, com és l'assassinat de Salvador Puig Antic. Sí, per tot això i moltes altres coses que podríem enumerar, nosaltres ens reafirmem en sa música reivindicativa i la ballada rabiosa que vos proposam en els nostres programes, així com els diversos comentaris d'actuïtat i opinió. Benvinguts a Sintonies Fora Corda. if you're de sentir a sa banda Antipasti, un grup de, de punts roig que en el seu, en el seu temps eh, se va fer com molt conegut eh, sobretot per un split que varen treure en, en sa famosa banda de d'Exploited, un, un split que se Don't Let Them Grint You Down. Un EP. Sí, un EP que varen treure l'any 1981. Uh, aquest grup Antipasti Uh, com, com ho heu vist i si van treure aquest EP en l'any 1981 i d'Albert Antich i se varen formar uh, l'any 1978 i van tenir una primera època poden dir la se, se seva època fins a l'any 1982 no, després I... d'enregistrar aquest, aquest disc sí. no? que hem sentit i ja va bé quan s'ha passat moltes demandes l'any 1995 se van tornar a ajuntar i així sí mateix van tocar fins a uh, l'any 2012. La cançó que heu sentit uh, se, nomena, se nomenava Hate Circulation uh, i uh, es tracta uh, dels discs que van treure l'any 1982 a través del Segell Rondelet Records, un disc que se nomenava Caution in the Wind. Caution in the Wind... Bé, ara seguirem amb la següent proposta, després d'aquests antipasti, que com deia en Braulio, els anys 80 era un grup bastant conegut, eh, de tot aquest batibull de, de bandes eh, com eren GBH, Exploited i tal, sí. antipasti. Jo sincerament, no, en la seva època, mm, potser per no ser una banda com heu pogut comprovar, Eh, no, ma, no massa agressiva i tal són un punk rock així tranquil·let sí. eh, però eren bastant coneguts jo eh? no, en aquella època la veritat és que els coneixia però no, no els escoltava, no era muy, no muy devoto eh, seu jo, en la noma ja tenen a la veritat, tot d'una vegada he pensat era un, un grup italià no es <ríe> sí, no, no, no. donava molt d'anglès a so eh? no, no. bé, seguirem amb la següent proposta pareu orella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 This is vicious, You are the sweet of the taste So you die inside the place Pusses into the red moly Kick the soul, now you're dead yeah Sentir, malgrat aquests problemes tècnics, no sé què collons ha passat, no sé si és l'arxiu que està danyat o què, però com no és un original, eh, eh, com heu pogut veure, saltava un poc. Era una banda, com heu pogut veure, de crossover, eh, eh, trash metal, eh, britànica, bastant referent, com eren el Cerebral Fix, una banda de Birmi... Birmi... Birmi... Birmingham. Ara ara veus, És que en brauli això de l'anglès o controla pinyó. Una, una banda formada al 1986 i acabo de sentir el tall 4 del discLi Sucks. Life Sacks and the Then Your die, un, un tema anomenat "Give Me Life" un disc enregistrat al 1988 i editat pel segell Vinyl Solution, una banda Cerebral Fix, com heu pogut veure i com us he dit ja, de crossover trash, podríem dir amb aquest estil eh, home, podríem dir bastant brutot no? un estil bastant brut Sí, ja m'ha recordat uh, Frost. sí, un uh, poc sí. Sí, jo crec que tenen un, influències Un grup emblemàtic, així estar metal, així, aspre, podríem dir Sí, sí, sí eh una banda que va treure 4 discs i que té 3 demos. I bé, com heu pogut veure els seus membres, eh, com he pogut veure amb aquesta banda bastant trasxera, eh, els, els seus membres després varen tocar a la banda coneguda també de de, de metal. Eh, mm. Com són la banda Benediction, sí, pels, sí, pels sí, treixeros sí, sí. que escolteu al programa. Sí, <ríe> sí, maçana, maçana. Segurament la coneixereu. Una banda que el 2013 van anunciar un canvi, un canvi més de formació dels 4.000 que, que ja van fer. Una banda que va tenir moltíssims canvis de, de formació. I una banda que ha tocat... Amb, amb també bandes d'aquesta mateixa índole o d'aquest mateix tall, podríem dir, com són Obituari, Paradis Lost i bandes bastant més, més sorolloses, com són Napalade, els Ball Thrower, els Deviated, Instinct, eh, fins i tot els Doom, els electro que podrem sentir més endavant en aquest programa, els, i inclús els i inclús els, els Harons, una banda australiana que ja fan un, un, un, rock and, un punk rock and roll més loco, no? Sí, banda de la seva àrbita. Sí, sí, sí, de, de, del seu estil, podríem wow. dir, no? Bé, el baixista de Discharge va tocar un parell de concerts amb ells substituint el baixista que no podia tocar no? Bé, The Charge també van tenir la seva época metalera Bueno, amb, amb grans influències metaleres no? sí. bé, bé dir això com, com he comentat que és una banda que ja fa un parell d'anys que ja es va formar, no? estem xerrant d'una de, banda del 86 per tant són bastant estan pionera dintre de tot aquest mundillo trasero, no? Sí, se pot adonar el trash. Exactament, podríem... exactament. Bé, canviant de terços... a yeah. Crossover Trash que feien eh, Cerebral fits i de, han passat en aquest supercrust que era que feien la banda Consum uh, una banda no confondre en la banda Consumet eh, que en aquest cas feien Pum Melodic, una banda anglesa i uh, en aquest cas de consum uh, consum dels uh, uh, Estats Units, ja farien aquest supercrust, uh, provenen de, de Seattle, de l'estat de Washington, dels Estats Units, i un grup que es va formar ja a final dels anys 90 i se no van durar molt fins a principis dels anys 2000. La cançó ja heu sentit uh, s'anomena se Mediocritic Remains i està estreta d'una recopilació que varen treure en el mateix nom de la banda, Consum, l'any 2004, a través del segell Insan Society Records. Una banda, hem de dir, que només, només té dos, dos EP's, em sembla que va col·laborar amb una recopilació, i va treure el bueno, típic d'aquestes bandes, una mica de, de crust i tal, eh, compartint discs amb altres bandes, i té tres splits. Sí, una, un grup uh, de, de, de curta durada i que eh uh, que m'he informat i de els seus membres uh, provenen de bandes emblemàtiques d'aquest estil de que com um, Sonner de Rob, uh, State of Fear, The mm -hmm. Crepit i The Cheat List gruts, que també eh, varen tenir alts i baixos i una, una curta durada. Sí, però tots de candela. Eh? Sí, sí. sí no, no. <laughs> tots tot de bandes de candela. La veritat, de veritat, tianya, que jo m'agrada Sí, sí. Bueno, penya, hem de dir, penya en la línia i tal no? de sí, tota aquesta filosofia sí, sí, sí, sí, sí, sí. que sol dur les bandes aquestes de cruç. No? Sí, molt, molt coherents, que diguem, en el que chanten, en el Bé, ara de Seattle, eh, com a la banda de consum que acabem de sentir, ens anem a Espanyistan, com deia en Braulio al principi del programa, Uh, nada más y nada menos que a Barcelona, uh, a veure què us sembla aquesta proposta. acabeu de sentir a Manifesto, com us he dit, a una banda de Barcelona, una banda que es va formar a principis del 90 i no sabem si encara toquen. Acabeu de sentir la cançó incondicional, però crítica, el tall 1, el primer tema del disc L'Arte de la Insurrecció, que és un EP, un 7 polsades, un EP editat per AHC Records, al igual que el CD eh, anomenat De la resistència a la revolució, que és una redició d'aquest eh, P eh, i de l'anterior demo que van treure. Sí, un grup aquest, Manifesto, que, la veritat, que es, podríem dir que és una banda també d'agitació política, uh -huh. perquè, bé, tant les seves lletres, com, sí, la seva actitud ja duien el temps, era de difusió política en aquest cas d'una ideologia molt marxista, clara marxadament per, per, per aquesta ideologia, per marxisme revolucionari en aquest, sí. en aquest cas, no el marxisme socialdemàcrata, tant de moda. Sí, menys mal. I jo, a la veritat, just banda, que vaig conèixer en un recopi batari, que sé que, que, que tens, ja no m'enrecaix que se diu, i uf, era, sí, era un tema rotllo manifesto mm -hmm. de, del tema dels de, de presos vascos i tot relacionat en, en el conflicte de d'Euscaverria mm -hmm. Bé, dir que és una banda que va treure un LP aquest EP i la demo en la que s'inclueix eh, com us he explicat eh, el CD posterior a la demo i a l'EP, i ha dir que hi ha moltes bandes, si cerqueu informació sobretot per a la xarxa, que hi ha moltes bandes amb el mateix nom arreu del món, tant a Itàlia com a Sud-amèrica, vull dir que s'ha de destriar un poc, de... em sembla que Argentina n'hi ha una, i per Itàlia no sé si, ara no me'n record per on, i bé, dir que una banda que després eh, algun dels seus membres eh, varen tocar eh, a la banda E150, Sí, sí, sí. Uh, una banda també bastant coneguda, no? sí. de, des, de, del mateix perfil, podríem dir. No? Sí, una banda molt, molt coneguda aquí a Mallarca, perquè mm. en el seu moment, a principis dels anys 2000, a final de, de, de principis de 2000, vam venir a tocar bastant de pit per aquí. Mm. I era una banda farà, una de hardcore extrema. Eh? Per cert, no, Foti, no, les hem, no les hem posat mai, no? No por eh, una cosa pendiente que teníamos sí. <ríe> y de madre de sí, <ríe> sí sí sí <ríe> Ah, sí, ja ho veus. Avui el menú que, que tenim preparat... El menú, menú s'embruta. Sí, no és massa melodis. La veritat que es i de ser bruta i aspre. Sí. Ah, si això no vol dir que sigui dolenta. Bé, en Braulio tota aquesta bruta li agrada, uh, com sabeu. Sí, tots són goods. Ja, bé, la, també. la veritat que... Si sí, ha brutó, però sempre ho diem, o almenys sempre audiqui. No? Si, si és brutó, velocitat i tal, peròstia té un mínim de qualitat i trobo que si s'entén, està bé. Jo sí quan ja ha ja i es combina velocitat, brutó, Eh, uh, mal sò so, <ríe> mal enregistrament i ja quan s'ajunta tot, ostia, trago que es fa feixuc, eh? sí, sí, Però bé, sí. som, també s'ha de dir que són tots sobre gustos. <ríe> sobre gustos. I, i no, també això, al principi del problema, ja, ja, ja ho deien, ja mos que lleva un menjament podrit i morre vindichat en samurilla tanyera per veritat, que sa veritat en sa revidat Demorn valta, eh, calta mocedades, horita que no. Buscant no, el Rosinyal. Està està, est, està, més per sentir música com camps que, se que sentit, música que quan se que faen, The Edition. Una banda de coses, no confondre en sa banda de, també del mateix nom eh uh, CDion, uh, per a anglesa, una banda anterior, des, anterior de principis dels 80, anterior a aquest CDion, es coses, Què hem de dir, eh? Jo vull fer un punt, eh, igual en repetim, en repetim un poc amb tot el tema de de, de, de l'originalitat de, dels, dels noms de les bandes, però m'acago en Déu, que costa posar un altre nom i no repetir-se amb bandes siguin anteriors o siguin actuals. I ja em diràs tu, els manifestos, si cerqueu informació, com dèiem antes, eh, hòstia, quants manifestos hi ha, ja em diràs tu, hòstia, que costa ser un poc original, ni per confondre, ni, ni, ni hòstia, pff, i mira que poden haver-hi noms. La veritat, sí, que, que quan posen noms molt comuns, com de Sedición, Manifiesto, eh, Escòria, eh, a la mierda, sí. la veritat que llavors... Que ens el posa. És molt bo de fet que se repeteixi aquest nom. Però això està bé sempre perdre temps, que diguem, en sòsia que hi un nom original i que no, que no se repeteixi. Mm -hmm. La veritat, que no sigui llevar una còpia. I, com dèiem, aquestes edicions, les cosesos, es eh, van formar l'any 1988 i només es van durar fins a l'any 1993. I, eh, bé, com ho heu vist, eh, la seu era la canya, la canya aspre, i la eh, cançó que heu sentit eh, s'enomena Jutge and Be Demnet, que eh, van incloure eh, un split, que van treure juntament amb so, sa banda també estrident uh, Pink Tours in Space. Uh, un split que van treure l'any 1990 uh, i el, que ho va editar Real to Real Records. Sí, una, una, una banda que, que ve en la, en la poca durada que tenia, no? uh, va, va treure un LP, Tres EP's, una compilació i, i aquest split del que, del que xerrem. Sí, i bé, destacar que les seves portades, per vist, que hem vist, veritat, que són molt originals i se surten un poc de, de, de, de l'estètica també allà, repetitiva del de punk i d'aquest estil d'així renovès Uh -huh. I la veritat que m'ha sorprès el disseny de les seves portades, un, un fet eh, destacar i, què diguem, i, i admirable. hm uh -huh. nada más i nada menor, eh, que de la banda que comentàvem eh, que s'ha havia compartit aquest, aquest split del 1990, eh, que acabo de sentir un tema dels Pink tarts eh, in Space. Pink tarts in Space. Heu sentit el tall nou, eh, un tema anomenatApart Sea Rolls, una, una banda eh, procedent de Belfast d'Irlanda del Nord, que es va crear el 1985 i bé, eh, com us ha comentat en Braulio abans, eh, aquest split eh, del 1990 eh, editat pel segell Real to Real Records, eh, Pink Tards in Space, eh, una banda que, que en, el, en el temps que va estar tocant va, va gravar un, un EP Uh, tres copilacions i va fer dos discos, dos splits compartits. Sí, un grup també de, de curta durada i que també feia un estil bastant genyè i estrident. Eh? Jo, la veritat, que, que he sentit que, que diguem, un disc sençó d'aquest Pintors in Space i ja és un paf baco. Sí, no, no. <ríe> duna sessió de de de crits. Aquesta, aquesta, so, aquesta, sí, aquesta veu femenina <ríe> Bastant estrident i, i gairebé, com deien Braulio, insuportable. Sí, Bo, i, molta estona, I, no? i mira que m'agrada, a set llany, eh? sí, sí, no? Sí, sí. A crit desesperant, desesperen. Bé, dic, que part de la formació d'aquesta banda, anteriorment fins al 86 el 1986, va tocar amb la banda de Toxic Waste i, bé, bé, com heu pogut veure una banda bastant influenciada hem de dir que també el, el so una mica feixugot, eh? Aquest so el so d'aquesta gravació era un poc feixuc bé, doncs influenciats per les bandes de hardcore i punk de, de Bristol com els com els Disorder que hem posat en anteriors programes i els K.O.K. I, sí. i tota aquesta, aquesta penya, no? Sí, que són gruts també, que no, no miràvem molt prins, la veritat. Gruts, gruts que anaven al gran, el que diuen. Sí. Canya i venya. Canya i branca. <ríe> Bé, i aquest dijous, eh, en el que ens trobem... Uh, Víem comentar que una notici uh, que el Congrés dels Diputats ha aprovat, uh, ha aprovat la reforma de la Llei de Propietat intel·lectual, la LPI, que entrarà a vigor el' de gener del 2015. I les principals novetats que incorpora són els, els anomenar l'anomenada Tassa Google. Que, que obligarà els, els agregadors de, de continguts eh, com Google News i, i altres buscadors eh, i publicadors de notícies a pagar als editors de notícies, és a dir, a webs eh, d'informació eh, per enllaçar-les eh, i que penalitzarà amb multes fins a 600.000 euros, 600 euros, que són eh, sí, 100, sí. Milions, no? sí, 100 milions de, antigues de les antigues pessetes, Eh, a les pàgines que ofereixin enllaços a eh, continguts piratejats. Eh, bé, eh, aquesta tassa Google és el, és el, són els dovers que, que, que, que tindran que pagar eh, aquests agregadors de notícies no? a partir de l'1 de de gener del 2015, quan enllacin eh, llocs web d'informacions i notícies. Eh, la tassa Google, o AEDE, que, que és l'associació d'editors de diaris espanyols, eh, pretén pues, cobrar un dret eh, per la reproducció de notícies d'un titular o un petit text de, de notícies que s'enllacin, per exemple a Google News o a Bing Notícies i a totes aquestes històries. Bé la, la reflexió que volíem fer una mica des d'aquí eh, era aquestes noves lleis, no? com la nova llei aprovada, la, la nova llei mordassa que, que vulnera evidentment la llibertat d'expressió no? en el carrer tot, tot, tot aquesta, les darreres les darreres protestes i l'alçament de la població davant de tot aquest de tot aquest gran muntatge eh, que li diuen democràcia, no? Sí, li diuen democràcia i noves. Sí. I bé, aquesta tassa bé, trobem que que En un principi, a part de, de té moltes controvèrsies i. tal, evidentment com sempre, són, són, són noves lleis eh, que suposo que aniran perfilant eh, amb el temps. però bueno, són autèntiques xauses per dir-ho d'una manera i el primer pas eh, per guardar i per acabar de controlar tot que és, eh, tot aquest món d'Internet que una mica se'ls ha anat, se'ls ha anat fins ara de les mans no? i suposo que, que volen controlar. Eh, com, com dic, doncs fins ara és una, una llei que és un poc difusa i no, no, és, no, no és molt concreta, el que passa és que eh, jo trobo que, que a poc a poc aniran perfilant eh, i coartant el que és, eh, bueno, en definitiva, acabant controlant tot allò que se'ls va una mica de les mans, no? controlar totes les notícies i tot això. Per una altra, per una altra banda, eh, diuen que volen controlar tot el que és la pirateria i, i tot aquest tema, no? que també, com deia, se'ls va de les mans. Sí, la veritat que internet eh, dóna molta llibertat de maniobra, mm. eh, dona, sí, dona, per molt, quan s'ha vist en la multitud de, de, de plataformes i i, diguem, i de projectes que s'aporen fer. Ara, eh, nosotros molt pitxo comentant. Sí, internet, mm. molta llibertat, que diguem, facilites mm. les comunicacions per això, no d'oblidar que aquestes comunicacions uh, de, de, per aquí estan controlades, mm -hmm. perquè Internet no, no és de sa gent. Mm -hmm. internet, diguem, la gent. L'internet la controlen una sèrie de grans empreses, anomenat eh, Google, mm -hmm. que és l'empresa bueno, absoluta de, de, del mm -hmm. món d'internet, així com altres, i uh, que diguem, són empreses que quan se va veure, que diguem, en tot el de aquest de, d'en de Julian Assange, del Wikileaks, uh -huh. empreses que van feina directament en, en governs, uh -huh. en el xar de Google de, de, de, dels Estats uh -huh. Units, i que, que diguem, que, que, que tota aquesta informació que, que circula per, per la xarxa... Uh... La controla sí. el, el govern dels Estats Units. Bueno, el, el I... Julian Assange dest ha destapat a través de tots aquests documents eh, filtrats teòricament i, i intervinguts, eh, la relació directa del govern d'Estats Units amb, amb tot aquest control d'internet eh, únic, per dir-ho d'una manera, o, o més potent que és Google. Clar, eh, tot això eh, ens deixa entreveure no? o, o ens dona a reflexionar sobre que sí, s'ofereix, eh, com deia en Braulio, eh, tota aquesta llibertat, oh, que bonic que és tot això, però nosaltres fem una crítica ferma amb tot aquest tema, no? que sí, t'ofereixen tot això, però i, i quan tanquin s'interruptor la gent deixa d'explotar de, de, i d'acostumar-se a utilitzar altres mitjans, de, de, altres mitjans de, de, tant de, de difusió com de comunicació, Eh, per, per, per lluitar per, per, per diferents causes i clar, s'acostuma a, a utilitzar això i en el moment que t'ho treuen eh, totes les altres, eh, totes, tots els altres mitjans que s'han abandonat, per dir d'una manera, s'han abandonat i hi ha alguns eh, no existeixen, per dir-ho d'una manera, totes aquestes xarxes eh, alternatives, Uh, deixen d'existir, per tant uh, quan, et tallen, quan et tallen aquest, uh, aquest uh, el rotllo i tanquen s'interruptor, tot allò es queda mort vull dir que tot això té, és una arma de, de doble filo, no? Sí, uh, la veritat que internet, com hem dit abans dona molt de màgia de maniobra per fer denúncies ja diem uh, de, de, de sa lliure comunicació però mm. per a, uh, Nom de ser ingenus, o, no? Sí, sé, nom de ser ingenus, eh, que dèiem, eh, son, és una xarxa que, que va sorgir de l'intel·ligència militar uh -huh. i que, de vegades, s'anirà controlant més i, com hem vist en diversos casos, eh, que, dèiem, tota la informació aquesta gent la recopila pels seus interessos uh -huh. i la intimitat ja eh, pràcticament ja, ja s'apabla que en el futur ja no, ja no existirà mm -hmm. s'intimitat i que tot estarà supercontrolat. O sigui, que internet, eh, que diguem-ho, de posar interrogació a veure menys si és un abans o un retrocés. Perquè a mm -hmm. un món hipercontrolat i la veritat que, que fa por. Eh? Jo, la veritat, jo en el meu món ideal no existiria internet, que seria, que seria merda, una comunicació directa, cara i ara, que ara eh? perquè sí. que arribarà, que, que tot serà virtual, i sí, i, mm -hmm. i la mateixa lluita serà virtual i, i, i, i se quedarà allà, en el món virtual, quan allò en el món real serem igual de patètics com ara. Sí, sí, sí, que... home, hem de fer una reflexió, ara que dèiem allò de la ingenuïtat, sobre el tema aquest de les xarxes socials aquestes que són gratuïtes i tothom oh, això és collonut i tal i no sé què i la gent encara es creu que té intimitat <ríe> bueno, hi ha molta gent que s'ho creu i és increïble de què una xarxa social o unes, unes, unes xarxes, unes redes socials d'aquestes Eh, són gratuïtes quan tothom està posant informació personal i de tot tipus que la poden utilitzar comercialment com a nivell de control social vull dir eh, és, és una cosa que, que, que, que canta per si sol no? sí, sí, sí. i, i és, és, bastant, és bastant perillós no tant amb això no només per, per això, sinó també per pel que dèiem no? que la gent deixa d'utilitzar altres alternatives de comunicació i de, i de reivindicació i d'altres canals i, i clar, eh, quan es queden mortes i es deixen d'utilitzar, eh, en el moment eh, eh, que ells controlen absolutament les xarxes perquè quan vulguin eh, poden tancar s'interruptor, com, com deia, eh, clar, això és molt perillós, no?, sí. és molt perillós. Uh, jo rec record el xarxes, no sé si ho recordeu, perquè la sí, memòria de les primeres coses ja perd la uh, revolta que hi va haver uh, m'ha pres que era l'any 2011 uh -huh. uh, en la terra una revolta que diguem de, de ses perifèries de... podríem dir del de Lumpen de, de, de sa gent uh -huh. sí, més marginal uh -huh. que va incendiar pff, bé, va, va ser uh -huh. gros a Londres uh -huh. hi va atats incendiaris bé, moltes ciutats uh -huh. revoltes I, ve, veïnals, no? I... sí, sí. revoltes similars a hi va haver a França uh -huh. uh, l'any 2008 Mm. Uh, sí, que va ser per temes de, de repressió policial que sí, se, sobretot la joventut d'aquestes barriades que dèiem salsa i la sa veritat que ho crema tot, són revoltes super incontrolades mm. i, i bastant desfasades eh, en el sentit de que no miren gent prim mm -hmm. i record que en aquell moment s'ha estat eh, de, de Reino Unit i va decidir eh, controlar eh, Whatsapp Uh -huh. i uh, molta gent la, la, la van detenir per les seves comunicacions per WhatsApp s'ha de tenir en compte tot això eh? Clar, la gent, eh, aquesta ingenuit, ingenuïtat de la que xerràvem és que eh, s'ha de pensar amb el futur entre cometes del que pot passar, o sigui, amb, amb mans de i tal. No, no, no passa res, això no m'ho controlen jo ara, però i, i si comences a utilitzar allò amb altres fins o amb, amb altres finalitats i tal i, i, I després passa això, en, en, en moments claus o moments extrems, per dir d'una manera, eh, tenen agafat pels collons, per, sí, sí, per dir-ho d'una manera. Sí. Vull dir que per a mostra un botó, amb el que deia en Braulio, mira, vull dir, el 2011 va passar això, vull dir, com, com està passant. La, la, la informació, per una altra banda, penso... Eh, eh, que la gent és molt ingènua de dir oh, hi ha tanta informació que ells la, la, la gestionen i l'emmagatzemen la, la, la, la informació i en el moment que vulguin investigar sobre alguna persona la poden, la poden treure perquè la tenen Vull dir, poden agafar de dir, no, a mi què em, em diran un correu de fa 4 anys i la comunicació amb aquest i amb aquell. Després poden agafar i, i, i, i centrar-se en un grup, en una persona, en un, el que sigui, investigar-la i, i, i la informació la tenen tota. Tot està a la xarxa, tot està enregistrat. Sí, és veritat que tot això, bé, es pot ser redundant, però mos du molt, mos recorda ja diem, en aquests sistemes totalitaris que, que, uh -huh. que, que, que, que descrivia gent com en George Orwell, en la uh -huh. famosa novel·la de 1984, uh -huh. llavors això es famosa aquest gran germà contra el tot, llavors l'intimitat ha desaparegut uh -huh. i llavors l'autoritat oculta, és que hi i que sí, dient sí, domina sí, sí. tota la gent. Eh? Que tot està orquestrat eh, d'una manera bastant calculada. Bé, retornant a, a l'inici del de, de, de que xerrava d'aquesta llei de la tassa Google AED, com moltes lleis eh, que s'aproven comencen sent eh, a, nivell, a nivell exterior, a nivell extern... Uh, primer li donen una imatge com molt sutil, no? per dir una manera que també això uh, hem, de, hem de reflexionar sobre això, no? aquesta sutilitat. No? A qui afecta això? Bé, només els agregadors de notícies i els grans, les grans plataformes i, tal, i la gent diu bueno, a nivell personal a mi no m'afecta. I tant que afecta? Afecta moltíssim. Afecta, per exemple, eh, que necessitaràs molt més de temps per cercar les coses, perquè les notícies que algunes pàgines eh, regins a la legislació eh, només podran agregar trossos. Llavors, si vols una informació completa, necessitaràs 10 vegades més el temps que necessites per, eh, per, per treure segons quina informació. A part d'això, evidentment, que, que això quarta les, les llibertats en el sentit de que les informacions no es publicaran en, enteres, no es, no es publicaran senceres, llavors tot queda com molt més difús. No? Sí, haurem de, haurem de tornar en estens de de les de... biblioteques, sí. en la biblioteca i paper, sí, de recerciar, les enciclopèdies i sí. i sesament notatges. Sí, sí, sí, sí. La, la, els els de mordeixen mirar. Eh, eh, eh. Sempre està bé, fer eh? Sí, i sí, tant. Una pas I una passa en i sí. mirar què va passar i què va dir. Sí. All hi no, ha altres. Sí, jo, jo trobo que l'altre dia hi pensàvem això i una mica ho comparava amb, amb el que són les senyals de, de tràfic que tenim als pobles, a les ciutats o, o a les carreteres. No? Eh, la gent di: "Ostra, hem posat aquí una senyaluna eh, senyal, per exemple, en un punt d'una carretera o d'una població eh, totalment absurda, de, de, de límit de velocitat, una, una senyal que no, o sigui, jo què sé, et posen a, a 20 per hora, per exemple, la gent diu, hòstia, aquí com vas a anar a 20 per hora, i tothom va a 40, a 50, no passa res fins que passa, allò està aplicat, quan els hi dongui la gana ho apliquen i, i sancionaran o, o bueno, tindran les seves repercussions, és a dir, en aquestes lleis, pues, lo mateix, no? ho posen i mentre no s'aplica, mentre no els interessi, però la llei està allà. Que quan vulguin ells, la llei és seva, la, la, la, la fan a la, a la seva mida i està totalment podrem dir controlada i, i sí, feta a la, la seva mesura per quan vulguin, l'aplicaran. Vull uh -huh. dir, clar, és molt de... Ah, però això no em passarà, perquè mi això tal quan vulguin, doncs, la comparació que faig amb el de la senyal sí. de tràfic, no? és això quan vulguin posaran allà un cotxe de, de, de control de velocitat i es fotran les putes botes de sancionar i engordar les arques com fan avui dia, òbviament, com ja sabeu que <ríe> segurament, a més d'un de, de Valtros, uh, si teniu vehicle, ja petit. Bé, i d'una oh, manera de de posar traves a la lliure circulació de la informació al mateix temps de tenir-la controlada, no, no, només, no, només no deixen de ser això, no? aquestes, aquestes lleis tan, tan difuses, perquè no deixen de ser... Uh, per arrisar el, el rizo, uh, aquest, uh, aquests dos no ben no arriben a molts autors, que primer te l'exposen, com deia abans, en, en un sentit de dir "No bé bueno, això els autors o sigui, els, els, hi hauran unes tasses i tal i després arribaben els autors. O si sigui, arribaben els autors, si estàs agregat al a a a a que li diuen el, el, el CEDRO, que és l'associació aquesta o la federació aquesta, a la que tens que estar agregat. Si no, és com a les GAE. Si tu vols uh, re, uh, rebre els dobers de, de, de la música que s'ha utilitzat i tal teòricament, has d'estar associat. Si no, no. <ríe> I és així. No? Vull dir, són, tenen moltes controvèrsies i moltes ambigüetats. I, i bé, eh, remarcar que són lleis com la mordaza que quarten la llibertat d'expressió de la gent, simplement. i bé, ja veurem com es desarrolla tot això. I, I com hem dit antes, eh, fer una reflexió sobre el, la gent que pensa que el d'internet és una eina super i piruli per totes les revolucions i tal, quan és una arma de doble filo. No? Más deliciamente muertos y también algunos de los nuestros Más deliciamente de muertos por todas partes hay cuerpos Atacando la comisaría la tomamos a la salto a plena luz de vida Más deliciamente de muertos por todas partes hay cuerpos y como La fumamos al asalto A plena luz del día La sangria pesca Las moscas beben El grande chaco Sirenas suenan Acabamos la pareja I'm not going you. Ah, sí, la silla de la Calma també feien renau que, com els que heu acabat de sentir aquest renau de les profundidats ambaires xicanos que era el es que feia la banda Coágulo una oh, sí. formació de, de palma que eh, se van, com van començar a actuar l'any 1999 i van durar sí, fins a l'any 2004 aquest grup Coágulo Liderat eh, pel famós i, i company Xustrol, d'aquí el saludant, eh? amb aquesta veu gutural. <ríe> un experimentat d'aquests sons, eh? Sí, sí, un fanàtic, uh -huh, un fanàtic, uh -huh. podríem dir. I d'aquesta banda, Coágulo, eh, només va treure eh, un treball, un, un EP, que directament el varen anomenar Puritito Grint Shingon, almenys l'estil que Un EP, eh? Sí, sí. I bé, estem a jo sentit eh, també amb un títol molt referent eh, en es, a la música i l'estil que feien, l'anomen eh, no, Assaltaron la comissaria. Uh -huh. Aquest treball, Puritito Grint Shingon, el varen treure eh, l'any 2000 a eh, i bé, durant els temps aquesta banda jo ja em va actuar, i doncs vàrem fer una sèrie de concerts i, i van tenir sonor de tot allà ja, en, en, en grups com es tragedi i es, es disfies. Que els hem posat aquí. Bé, i doncs ara passarem, passarem també a sentir una, una banda, una banda anglesa de Londres, eh, exactament, el rudimentari Penny, una banda formada al 1980, eh, i sentirem la cançó The Clown Song, el tall 7 del disc Death Charge, eh, Església morta, eh, enregistrat al 1983 i editat per Corpus Christi Records, una banda que va treure 3 EP's, 6 eh, EP's, una banda fanàtica dels, dels EP's, eh, i, i em sembla que van fer també una compilació, una, una banda, bé, de l'escena de, de, de, de, de l'escuderia, eh, podríem dir, eh, dels cràs, amb un so bastant personal i peculiar, eh, que a part de, de punk també, eh, s'ha qualificat o l'han etiquetat no podríem dir sí. sí, sí. de sí. dead rock aquestes sí. sí. but... sí. tuificacions ja, quan ja no se sap <laughs> com classifica, eh, a vegades ho diem aquí Uh, sintonies fora corda quan ja no se sap uh, com classificar la d'això, pues, uh, sorgeixen nous termes, no? Sí. No, noves definicions, sí. que bé Et, etiquetes, sí, etiquetes per, per la seguretat, uh, aquesta banda rudimentari i peni uh, no, no tenen un, un estil molt, molt personal i un sable mm. molt original que no, no molt freqüent que diguem, dins escena punk Eh, eh eh. I s'vaute gent que m'amava un pot de de l'Ojedaes, de s'Escuderia Crass oh, sí, que sí, sí. també era un grup, sí, molt icònics, emblemàtics punk, però sí, sí. a molta gent grapa. No, no. Moltas molt especial. Eh? Sí, sí, sí, Moltes molt sí, sí, molt Bé, aquí teniu a Rudimentari Penny de Clothes Song. de d'aquest impàs dins d'aquest programa de canya que, que, que tenim preparat tornem a, a donar branca a aquest, a aquest pit en sobre electrohippies una formació de, de, de curta durada ja que només eh, van durar 4 anys, de l'any 1985 a l'any 1989 uh -huh. i que bé, en aquest, només en aquest temps que diuen ja varen ser un referent de, de l'estil canyer ja que eh, van influenciar posteriorment eh, molt de grups. Els electrohippies eh, provenen de, de la ciutat de Liverpool, Britània, del de Reino Unit, i eh, bé, són famosos també perquè eh, es, un dels seus membres la, va ser un dels líders de la famosa banda Gore Green, eh, Scarkas. Mm -hmm. eh, bé, la cançó que, que sentirem eh, se n'anomena de di di dai ja bé ja són ses inicials de do it yourself i uh, es tracta del de, de seu disc més famós d'un de... disc, disc que hem de dir amb un, amb un nom eh, tan transgressor no? eh, fins i tot dintre de l'escena sí, the only good punk is the dead one <laughs> que m'ha pareç cert vol dir uh, l'únic uh, punk bo és el mort <laughs> eh no un tito punqui punqui declaració <laughs> clara i, i directa. Sí, i d'aquest eh. tema que sentirem, eh, això, eh, és, és el van enristar l'any 1987 a través del segell Peace View Records, un segell també especialitzat en, en, en música tanyera. Uh -huh. eh, veig electro hippies, a part de, de fotre tanya, musical, també fodi en tanya mental, ja, ja, ja dèiem, moltes de les seves lletres fan referència a la lluita anticapitalista i també, fins i tot, a la lluita veien eh, contras l'expotació animal. Mm -hmm. I a cada LP eh, criticaven, sobretot, a la, a la corporació eh, de, de menjar besura com és McDonald's, algunes cançons com, com Ron Ronald i Scum, eh, que dirigien <susurra> insults directes contra, eh, podríem dir, si sí, aquesta corporació de menjar besura. No? Sí, sí, sí, totalment. Mm -hmm. Aquesta mm -hmm. gran corporació de... Mm -hmm. Sí, de, de menjar ràpid, que, que, bé, que, que tant, tant de pizza ha estat atacada pel punt. Eh? És, és sí. la veritat que és una diana perfecta, aquesta de, de McDonald's. Sí, bé, aquesta banda de curta durada, però com deia Braulio super pionera amb uns sons, la veritat és que en el temps que van... Que van, que van sortir eh, amb, també el, el més o menys a la mateixa temporada d'Adrenalino D, d amb, amb els sons ja aquests de, de hardcore ràpid i tal, home, eren bastant animals, eh? tenen temes sí, bastant sí. extrems, eh, superpròxims podríem dir per catalogar-los d'alguna manera al Green core i bé, una actitud superanticomercial i com deia en Braulio, vegana. Eh, curiosament un dels seus membres, Jeffrey Walker, eh, va ser el fundador de la famosa banda de les Carques, com deia en Braulio. Bé, eh, una banda que té un EP, dos, eh, un, dos EP's, un LP, un directe i em sembla que un, que un split. Vé, aquí teniu a Electro Hippies. Um, do yourself. Ok, gentlemen, the tape is going round and round. Rolling. I no, fora son, me tot, quina llenya, quina velocitat. I ara continuem encara, i fins i tot amb més llenya, ja que posarem un tema de, de fòbia, un grup emblemàtic de, de, de l'estil Green Core, uh, en aquest cas un grup de, de, de Califòrnia, dels Estats Units, i també bastant antillet perquè se varen formar l'any 1990, Eh, ja hi un sòl que posarem, se uh, nomena Out of Control, fora de control. Sí, i la mestreta de Bedund del seu de Red Discogs, que persegueix una cauna recopiació, se nomena Un Relentings, que rebaixa Records, uh, va editar l'any 2010. Eh, Hom han de dir que a més a més de, de, de ser una banda antigueta com deien Braulio, hostia, han eh, tret 10 LPs, 9 EPs i 3 splits Són sí, prolifits és... no, no, una, passada, una, passada, una passada Bé, molts dels canvis de formació que van patir com moltes bandes Hi eh, han passat personatges com el bateria de Fear Factory membres d'Exhumed Imález, Abcés Distròpia i, i dir que han fet un parell de gires europees, em sembla Bé, sí. aquí teniu els Fòbia out of control <laughs> menos uno el sopado vomitélenme está en ido no, sé si <risa> <o vomitar>, ¿no? <risa> no, no valla tela, vaya tela. De un y dos, fobia. Bé, i ara per canviar un poquet eh, tindrem eh, dintre d'aquest menú <ríe> tan vomitiu, quasi, quasi com diu en Braulio, una banda, eh, bueno, eh, podríem dir que bastant divertida. Pues ara, volíem posar, com no, un tema dels Gigatron, no sé si algun de vosaltres eh, coneixeu, U una banda eh, que fa, podríem dir... Uh, un estil, un estil, un estil de, de, de temes, de versions de temes amb la lletra canviada, uh, rient-se'n una mica de tot el que és el, el mundillo heavy, aquest fantasma i comercial. Sí, eh? tots els estereotips de, sí. de, del món de heavy metal. Sí. És sí. que és una escena molt estereotipada. I molt patètica. Eh? Sí, la veritat que fa, fa, fa gràcia. Bueno, ei, des d'aquí un salut al Totkeavi, d'aquí de Titoieta Ràdio, que no, no, no. <ríe> Per treure un poc de ferro. Bé, Gigatron, eh, que em sembla que ells els han posat alguna vegada, el Totkeavi, em sembla, el Gigatron. Eh, una banda de que es va formar a València, que encara toquen i eh, encara fan concerts eh, de, des del 2012, però en, un, en uns inicis eh, es van formar el 97 fins al 2005 i bé, eh, com podreu veure doncs, eh, són bastant divertits. Antigament, eh, per que algun d'altres coneixeu, eren antigament la banda dels Xococrispis, una banda que feien, em sembla, una espècie de hardcore així melòtic, així. Sí, eh, Gen-Nam, no en molt crost. Eh, sí. Bé, el, el, disc, eh, el disc del que hem extret, el tema que sentirem, eh, es diu Los Dioses Han Llegado, ja, Fidel, ja, ja, ja el, el nom del disc, ja té, l'han sí, sí, sí, el 98, i editat per Dinamo Records. Sentirem. El tema de Rebeldes del Cuero, que és el tall 3 d'aquest disc dels de dioses Los dioses han llegado. Sí, jo que haig un homenatge al Managua. Sí, sí, no, no, són brutals, són brutals, se n'enfoten molt, bueno, la veritat és que aquesta nota d'humor sempre està bé, no? Sí, has d'agrair, has d'agrair, sinònia i... i sumor. Sí, sí, jo, jo he de dir que sempre m'he quedat amb les ganes de veure els nous, els he vist mai en directe, mai, i la veritat és que ara eh, em sembla que la setmana passada va ser, eh, aquest cap de setmana passat eh, o l'altre, eh, van tocar a eh, Alextra Perlo, el club de ritme de Badalona, eh, allà Barcelona. Mm. I bé, eh, dic que si voleu tindre un poc més d'informació i una mica de referència del pal cavan i tal, eh, mireu a el Youtuber en el canal de i tu què mires gilipolles, que és una podríem dir que és una revista musical eh, en format eh, TV. Uh, una entrevista que, que fan lo que no sé en el, en el número que en el número que sortían Bé, aquí teniu a Gigatron Rebeldes de Cuero Cuero ¿Habéis oído que somos la banda más trajera? <risa> ¿Queréis saber por qué? Esto es una buena muestra de ello Speedmets a tope Rebeldes de Cuero en pena de amor la gran ciudad son los hijos de las patogenes tan es única verdad Iron Maiden excursiones bellas bestias y on oh, was los abusos y los metálicas sus si ídolos no serán ¡Hierven la pichadrina! de cuero, vibran sin pesar, velenas al viento, chachas sin pensar ¡Sauce que volvos ir! por la sociedad del heavy metal tu hermana como los toquen los como quieras ordenar ¡Bloque, brúque, su alto leño! ¡Molas como John! con lo último de los tigres de metal ¿No sabéis una estribilla, ¿verdad? Somos contats rebeldes de cuero vibran sin pesar venen hasta viento Molt divertits. <laughs> Són superautèntics, apotèntics Si no fos a més a més, hem de dir una cosa eh? que som molt bons, músics, molt, molt, molt bons músics. Eh? Toc han de puta mare. Eh, bé i per acabar sintonies f fora a corda eh, eh, eh, escoltarem una banda eh, Yankee de Massachusetts, Massachusetts. Massa-chussets, Déu amb l'anglès, eh? Macaig, no. no amb crista. El no rondeu-te'n palada pa eh? allà Sí. I de... passarem a sentir Old Cold, una banda formada el 1989. Eh, sentirem la cançó That Heart, el tall 16, del disc Planet Accidents, que és un EP eh, enregistrat el 2005 i editat per la, pel segell ACME Records, una banda que també és bastant prolífica, Déu-n'hi-do. 9 eh, LPs, 10 EPs i dos compilacions. Eh, no, no, no està mal. No, no han vedat. No, no. I curiós eh, d'aquesta banda... Eh, podríem dir que són que el contingut gràfic de lo que són les portades i, i l'interior dels discos eh, està molt currat, està, sí. està molt bé. I bé, sentirem la darrera banda del programa aquí a sintonies fora corda. Out, cold, that heart. <fixi> Déu-n'hi-do els outcalls d'aquests Un bon no, hardcore eh? sí, oh, sí. doncs. Déu-n'hi-do Bé, per acabar ens volíem solidaritzar eh, amb el casal Voltó Negre per l'atac que van rebre el dia 24 d'octubre per feixistes eh, del Real Mallorca Uh, bé, quan hi havia una gent reunida cap a les uh, 10 de la nit, em sembla que era. Sí, hi havia, ja diguem, una barra en solidaritat en amb uh les -huh. en feministes encausades, per uh -huh. la secció que, que, que van entrar a un iglesi, sí, per sí. protestar contra la llei de l'avortament. Uh -huh. I bueno, van aparèixer les quatre tontolaves de, de torn, eh, que suposadament eh una mica el rollo de, de seguidors del, del sí, Real Mallorca de, que... gent de suportes, dels de, de de suportes de del jugadors de del sí, sí, sí. I, de, I dir que va, bueno, eh, després aquesta història, aquesta història es va es va amb, amb, amb, amb, amb, amb unes declaracions del club del <ríe> Real Mallorca <ríe> sense sense Fent ningú tipus de, de condemna en aquests d'això, ni vinculant ni vinculant directament els seus seguidors. Bueno, eh, la tònica general que normalment fan hem bueno, de dir que aquest club està format va, va estar va estar fundats per un reconegut feixista i franquista vull dir que tampoc ens anem massa lluny és sí. no? el real de Mallorca el real Mallorca a més a més i bé, doncs solidaritzar-nos totalment amb, aquest, amb el casal de Voltonegra esperem que que la pròxima vegada també estiguin un poc més preparats eh, per, per aquests possibles atacs de feixistes sí, així mateix eh, també eh, avui, avui de matí, han jutjat en en Marcel i en en Robert, uh -huh. eh, dos, dos activistes que, va, que la Policia Nacional eh, va detenir durant el picot unitari anticapitalista de la darrera valla general, de la valla general del 14 de novembre 2012. Uh -huh. de 2012. I bé d'una un, xarxa policial eh, varen detenir eh, que dos companys, eh, aleatòriament, com normalment sol fer la policia, Uh -huh. I res, que cago en Déu, la cosa ha acabat que el fiscal els demana fins a 4 anys de presó. Uh -huh. pues de desordres públics, atemptats Va, a l'autoritat... No. El que fan sempre, no? aleatòriament, <coughs> detenen gent que igual no ha tingut res a veure amb ninguna, amb ninguna brega, amb ninguna història, però bé, l'aparell repressiu avui dia ja sabem que funciona així, no? Sí, i bé, quan que el es, que fet és greu, eh, avui, avui de matí hi ha hagut una concentració eh, en suport en eh, en Marcel i en Robert, uh -huh. el eh, jatge, tu ho deies, el panorama, es, es, es, tu ho deies, fa por, el quatre uh -huh. anys de presó ja me diràs. Sí, bueno. Ara ah, volen que on quedarà tot, amb eh, que, que aquest judici de, farsa, no? Sí, haurem de fer un seguiment i avorem uh -huh. eh, que on que ha fet, i res... Eh... Demanar l'obsolució d'en Robert i en Marcel clar, clar, clar. sobre aquests fets, eh, valorant, valorant que, que podia haver sigut qualsevol de, dels que érem allà sí. eh, solidaritzant-nos i, i fent piquets a la, a la vaga general. Vull dir que així està, mm -hmm. així està el tema. Sí, sí, sí. Així està el tema. Bé, recordar-te eh, que avui has escoltat uh, el programa de Sintonies Fora Corda com tots els dijous, de 9 a 10 i mitja del vespre, aquí a Tito Ieta Ràdio, el 108 de l'AFM, i a internet, eh, on també pots escoltar a www.titulieta.cat i per si voleu escoltar eh, a través de Ràdio 77 eh, ho podeu sentir eh, a través de la pàgina de 77.wordpress.com i si voleu, eh, si voleu cercar programes passats que bueno, pensem que no, no perden massa vigència o ens podeu cercar a la nostra pàgina a sintonies fora corda wordpress.com. Bé, fins aquí Sintonies fora corda. Bon, bona nit. I tapa, ja s'alditou. I i tapa, i tapa. Que convenç a fer un paget de frastel. Na on deu que sí. Vinga, bona nit, que Molt vagi bé. Bé. salut.